Əzzariyat Toz torpağı səpəliyənlər surəsi. bismillahir rahmanir və rəhəmli Allahın adı ilə. Vəzariyatid-dərva. And olsun toz torpağı ətrafa səpəliyənlərə. Bel hamilati And olsun yağmur yükü daşıyanlara. فَالْجَارِيَاتِ مُسْرًا أَقْسَمْتُ بِالْجَارِيَاتِ مُسْرًا أند olsun asanlıqla üzüb gedənlərə الْمُقَسِّمَاتِ işləri paylaştıranlara إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ sizə vəd olunanlar həqiqətdir وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ mütləq çəkiləcəyidir And olsun gözəl görünüşü olan səmaya Sizin sözləriniz ziddiyyətlidir Ondan dönən kimsə öndərlər قوتل الخراصون الذين هم في غمره ينسون مهو ولسون o kəslər ki cəhalət içində olan qafillərdir yesalun ayana yomuddin onlar haqqı hesab gününün nə vaxt olacağını soruşurlar o gün onlara odda əzab veriləcəkdir bihi onlara deyiləcək dadın əzabınızı sizin tez tələsi gəlməsini istədiyiniz şey budur İnəl muttaqina fi Şübhəsiz ki, müttəqilər cənnət bağlarında və bulaqlar başında olacaqlar. Əxidinə məə antahum rabbuhum innahum kanu Öz Rəbbinin onlara verdiyini alacaqlar. Həqiqətən onlar bundan əvvəl yaxşı iş görən adamlar olmuşdular. Onlar gecələr ibadət edib az yatırdılar. Tüb çağı isə bağışlanma diləyirdilər. Wa fi amwalihim mal dövlətində dilənçinin və yoxsulun payı vardır. Wa fil inananlar üçün yer üzündə dəlillər vardır. Və fi anfusikum afla tubsirun və fis-samâi rizqukum Sizin özünüzdə də de dəlillər vardır. Məyyar görmürsünüz? Sizin ruziniz və sizə vəd olunan şeylər göydədir. Hə. Göyün və yerin Rəbbinə and olsun ki, bu vəd sizin danışmağa qüdrətiniz olduğu kimi həqiqətdir. Əl ətəka hadisü zeyf İbrahimin mühtərəm qonaqlarının əhvalatı sənə gəlib çatdı mı? İddəxəlu əleyhi fəqəlu salaman qələ salamun Onlar onun yanına daxil olub sənə salam olsun dedilər. İbrahim Sizə də salam olsun. Siz yad adamlara oxşuyursunuz dedi. O, təşviş içində ailəsinin yanına getdi və kök bir buzov qızardıb gətirdi. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ Onu qabaqlarına qoyub Yemək yeməyəcəksinizmə, dedi. O, qonaqların yemədiklərini görüb, onlardan qorxuya düşdü. Onlar, qorxma, dedilər və ona elimli bir oğlan uşağı ilə müjdə verdilər. Fəəqbələt imrəətuhu fə sərrətin fəsəkkət vəchəhə və qalət əcûzun aqim Zövcəsi kışkırıb üz vura vura dedi Ah, mən sonsuz koca qarıyam Qalûkəzəlik qalə rabbuki inəhü hüvəl hakimul alim Onlar dedilər, sənin rəbbim belə demişdir Haqiqatan o müdrikdir, biləndir. Qalə fa İbrahim dedi: Sizin işiniz nədir ey elçilər? Qalunu Onlar dedilər: Biz günahkar bir qövmə göndərilmişik ki, linursilə əleyhim hicəratən min tín. Onların üstünə qildən daşlar yağdırar. Musəvvəmətən əndə Rabbikə musrifin. Həddi aşanlar üçün sənin Rəbbinin yanında nişan qoyulmuş daşlar. Fəəxrəcünə mən kənə fiyhə minəl məminin. Biz orada olan möminləri o kənddən çıxartdıq. Əmmə orada bir evdən başqa müsəlman tapmadıq. Ağrılı acılı əzabdan qorxanlar üçün orada bir əlamət qoydu. Musa'nın əhvalatında da ibret vardır. O zaman biz onu Firavunun yanına aydın bir dəlillə göndərmişdik. O öz cəmaati ilə birlikdə 3 çevirib Bu sehrbazdır ya da dəlidir dedi. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi wa Biz Firounu və əskərlərini yaxalayıb dənizə attıq. O qınanmağa layiq idi. Wa fi 'adin id arsalna 'alayhim ar-rihan hekayətində də ibrət vardır. O zaman biz onların üstünə xeyirsiz bir külək göndərmişdik. Ma tadrumi şey'in atat alayhi illa ja'altuka ramin. O külək üstündən keçdiyi hər bir şeyi sovurub külə döndərirdi. Wa fi Səmud qövmünün hekayətində də ibrət vardır. O zaman onlara müəyyən vaxtda da dolanıb keçinin deyilmişdir. Onlar öz Rəbbinin əmrindən çıxdılar və onları gözləri baxa-baxa ildırım vurdu. Fəməstəta'u min onlar ayağa qalxa bilmədilər və onlara kömək edən də olmadı. daha əvvəl nuh gövmnü məhv etdik çünki onlar fasiq adamlar idilər وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ بİZ GÖYÜ QÜDRƏTLƏ YARATDIQ VƏ BİZ ONU GENİŞLƏNDİRİRİK Yeri فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ YERİ DƏ BİZ DÖŞƏDİK NƏ GÖZƏL DÖŞƏYƏNLƏRİK BİZ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ بِس هər şeydən erkək və dişi olmaqla cütlər yaratdıq ki, bəlkə düşünüp ibret alasınız. فَذَرُوا إِلَى اللَّهِ Allaha tərəf qaçin. Mən sizi onunla açıq-aşkar qorxudub xəbərdar edənəm. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم من Allahla yanaşı başqa bir məbud qəbul etməyin. Mən sizi onunla açıq-aşkar qorxudub xəbərdar edənəm. Həzalikə mə atəzədin min qəblihim min rusul illə qalu sahiru beləcə onlardan əvvəlkilərə də elə bir elçi gəlmədi ki onun barəsində sehirbazdır yada dəlidir deməsinlər Ətəvə bihi belhum qavmun taqun Onlar bunu bir-birinə vasiyyət etmişlər. Xeyr. Onlar həddi aşan adamlardır. La Artıq onlardan üz döndər. Sən buna görə qınanmazsan. Vadakkir fa inez-zikratan faul-mu'minin sən xatırlat çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verir və mə xaləqətul cin vəl insə illə liəbədun mən cinləri və insanları ancaq mənə ibadət etmək üçün yaratdım mə uridu minhum mirrizq və mə uridu an yutəm Mən onlardan ruzi istəmirəm. Mən onlardan məni yedirtmələrini də istəmirəm. İnəllahi huvallazizakul quvvetil metin. Həqiqətən Allah ruzi verəndir. Quvvət sahibidir. mətindir. فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ شُبْهَسِزْ كِي زُلْمِيدَنْلƏRİ HƏM taylarının QİSMƏTİ KİMİ bir QİSMƏT GÖZLƏYİR QOY ONLAR MƏNİ TƏLƏSƏTDİRMƏSİNLƏR فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَثُرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ onlara vəd olunmuş gündən ötürü, vay kafirlərin halına.